Ba, eta manera berezi batez, eta bon, egia da urtebetetziak ospatzen ditugula. Lehena dugu dantzazpiren uh, ogoi eta bost garren urte mugak, gero kantaleon riburuskaren ogoi garren urte mugak, eta ondarean uh, karikaldiren hamar urtemuga mugak. Ez ginen bateri espres egin uh, olakoa sortzean, eh, gertatzen da. Eta manera berezi batez, uh, naiz zuten uh, maratu, uh, Eta ara begi honetik ikusten dugu. Goan lehenik uh, Kantareon begia atera dugu eta azpimarratzen dugu uh, Kantareonen uh, historioa zen eta agertuko uh, baitira rogoi uh, Kantareon desberdinak kantaren batetan eta gero uh, idekitzean uh, bayonan kantuz izango da balkoipean eta jendek uh, segitzen dute uh, kantuen uh, segidau hori mugikorreko aplikazio begi batekin hori begi tasun uh, bat eta Egungo maneran emanen uh, duguna.